rugăciune pentru taina minunilor. Aleluia, slavă, Suie, Tată Ceresc toate Te iubim și te rugăm să vărșești cu noi minunea minunilor. Vin-o în inima noastră! varsă în noi dorul, puterea și lucrarea ta! Unește-te cu inima noastră și poartă-o neuncetat, căci după... Că ai zidit în Duhul, prin Cuvântul Dumnezeu, toate cele supuse simțurilor și cunoscute cu mintea, locuiești, umbli și petreci în cugetul omenesc. Vii cu însăși trăimea cea nesfârșită, în putere și de viață făcătoare în o ca să ne întărești. Să lucrezi în chip duhovnicesc în noi, să ne dai Sfânta Raje, să ne luminezi mintea din afară prin sintele Scripturi, dar și prin în Imii. Să te dai pe tine sus ca o minune fără măsură. Arată-te când faci din sufletele noastre tron, pa, stelaș, chivot al tău cel nemărginit în putere, nesfârșit în înțelepciune, cel care ai cerul ca tron al slavei tale și tot pământul așternut al picioarilor tale. Dar cea mai adâncă minune este că atât de mult iubești sufletele noastre, încât le faci părtașe, la bunătățile mai presus de ceruri. Le încredințezi marile taime, respiri împreună cu ele, căci mir vărsat e numele tău. Le hrănești în tip minunat, căci gustare te faci credincioșilor și chem la cină cea de taină. De aceea, fiul tău cel iubit ne-a eu sunt pânia vieții. Te faci cunoscut ochilor minții, prin vederi minunate. Ne vorbești în inimă, rostind cuvinte din Sfânta Evanghelie. Și câți, într-un Domnul Iisus Hristos s-au botezat, într-un Hristos s a îmbrăcat, îngeri de pază le-ai dat, crucea neamului și-au luat, pe calea preasfintei, treinind ei purtat. Adevărul prea Sfintei trăim ca o pecete, pe sufletele noastre ai împrumos. Să te iubim, Fiul Tău cel iubit, poruncă ne-a lăsat. Să simțim dragostea de fiu, a Fiului prin Duhul, la iubirea ta pe cei aleși și ai ridicat. Să trăim intimitatea ta, Dumnezei astăzi, când vii te în inimile noastre. Te introduci în respirația sufletului nostru. De aceea, păgăduința Domnului Isus Hristos, că va veni să locuiască într noi, că își va face să lași și că vei veni cu El, ne umple de uimire, de grijă, de frică, de iubire, de credință, de nădejde, de evlavie, de bucurie, de aceea nu putem decât să cântăm. Doamne al puterilor, și cu noi, că și pe altul în afară de Tine, ajutor într-une cazări nu avem. Doamne al puterilor, miluiește-ne pe noi.